5. fejezet Napló 38. szó. Még mindig a mars járóban súnyogom, de volt időm gondolkodni, és már tudom, hogy oldja meg a hidrogén problémát Van ugye a légkörszabályzó, ami a levegő összetételét figyeli és egyensúlyozza ki. Így kerül a felesleges O2 tartályon. A baj csak az, hogy nem arra tervezték, hogy hidrogént vonjon ki a levegőből. A szabályzó fagyasztás elválasztással különíti el a gázokat. Ha esetleg úgy dönt, hogy túl sok az oxigén, akkor levegő gyűjt a tartályba és lehűti 90 kelvérre. Ez esetben az oxigén folyékonyá válik, a nitrogén viszont, kondenzációs fok, 77 Kelvin, gáz nemű marad. Aztán eltárolja az O2-t. De ezt nem tudom hidrogénre alkalmazni, mert a hidrogénnek 25 Kelvin alá kell mennie, hogy folyékonnyá váljon, és a szabályzó nem képes addig csökkenteni a hőmérsékletet. Hm, zsákutca. Itt a megoldás. A hidrogén azért veszélyes, mert hajlamos felrobbanni, de csak akkor, ha oxigénnel érintkezik. Az oxigén nélküli hidrogén ártalmatlan, márpedig a szabályzónak az a lényege, hogy oxigént vonjon ki a levegőből. Négy különböző biztonsági retesz van, ami gondoskodik róla, hogy a szabályzó ne hagyja túl alacsonyra zuhanni az oxigéntartalmat. De azokat technikai problémák és nem szándékos szabotás ellen tervezték. <gül> a lényeg röviden, át tudom verni a szabályzót, hogy elszívja a lak összes oxigényét. Aztán az űrruhában, amilyen belélegezhetek, már azt csinálok, amit akarok annélkül, hogy félnem kellene a felrobbanástól. Egy o palackot fogok használni, és egy kevés oxigént spritzelek a hidrogénre, aztán néhány dróttal és egy akuval szikrát Ettől begyullad majd a hidrogén, de csak addig fog égni, amíg az a kevés oxigén el nem fogy. És ezt ilyen kontrollált spritzelésekkel addig ismételgetem, amíg el nem ég az összes hidrogén. Csak egy aprócska baj van ezzel a terve, ki fogja nyírni a talajomat. Ez a föld csak azért termékeny, mert baktériumok nőnek benne és ha megszabadulok az összes oxigéntől, akkor azok elpusztulnak. Nincs 100 milliárd pici ruhám, amit rájuk adhatnék. Hát, a félmagyoldás is valami. Ideje kipihennem ezt a sok gondolkodást. Utoljára Luis parancsnok használta ezt a marsjárót. Úgy volt, hogy a hetedik szólon újra használja majd, de inkább hazament. A személyes utazókészlete még mindig itt van hátul, és ahogy átkutattam, találtam egy proteínrudat és egy USB-t, valószínűleg tele zenével, amiket az úton hallgatott. Ideje harapni valamit és kideríteni, miféle muzsikát hozott magával a jó parancsnokasszony. Naplóbejegyzés 38. szól 2 Diszko, a fenébe is, Louise! Naplóbejegyzés 39. szól Azt hiszem megvan. A talajbaktériumok hozzászoktak a télhez. Passzívabbakká váltak, és kevesebb oxigénnel is életben maradnak. Ha lecsökkentem a lak hőmérsékletét egy fokra, attól szinte hibernációba zuhannak majd. A földön is folyton ez történik velük, pár napig gond nélkül vannak így. Ha azon gondolkodnál, hogyan maradnak életben a földön a baktériumok hosszabb hideg esetén, a válasz az, hogy hogyan. A mélyebb és melegebb talajrészekből feltörnek más baktériumok és pótolják az elpusztultakat. Oxigére még így is szükségük lesz, de nem sokra. Azt hiszem, egy százalék megteszi. Annyi elég, hogy életben tartsa a baktériumokat, de nem elég, hogy táplálja a tüzet. Így a hidrogén nem fog felrobbanni. De ez egy újabb problémához vezet. A burgonya növényeknek nem fog tetszeni a terv. Az oxigén hiányát nem bánják, de a hideg megöli őket. Úgyhogy cserepekbe, igazából tasakokba kell tennem, és egy marsjáróba kell költöztetnem őket, míg nem csíráztak ki, szóval fényre nem lesz szükségük. Meglepően frusztráló volt rájönni, hogy tarthatom bekapcsolva a marsjáró fűtését, ha senki nincs benne. De megoldottam. Végül is másom sincs, csak idő. Szóval ez lenne a terv. Becsomagolom a burgonya növényeket, és kiviszem őket a marsjáróba, ahol megbizonyosodom róla, hogy az az átkozott fűtésbe van kapcsolva. Aztán a lak hőmérsékletét egy fokra, az O2-tartalmat pedig egy százalékra csökkentem. Utána elégetem a hidrogént egy akuval, pár dróttal, meg egy o 2 Ja, hát ez mind nagyszerűnek hangzik, és még csak esély sincs semmilyen katasztrofális hibára. Ez szarkazmus volt egyébként. Na, leléptem. Napló bejegyzés, 40. szól. Nem alakult minden úgy, ahogy kellett volna. Azt mondják, egyetlen terv sem éli túl a megvalósítás folyamatát. Egyet kell értenem. Ez történt. Összeszedtem a bátorságom, hogy visszatérjek a lakba. Odaérve már kicsit magabiztosabb lettem, amikor láttam, hogy minden úgy van, ahogy hagytam. Mire számítottam? Hogy kifosztanak a marslakók. <gül> a lak lehűtése időbe telik, ezért rögtön azzal kezdtem, hogy egy fokra állítottam a hőmérsékletet. Becsomagoltam a burgonya növényeket, és közben megvizsgálni is volt alkalmam őket. Szépen gyökere és már éppen kezdtek kicsírázni. Egy dolgot nem gondoltam át, hogy viszem el őket a lakból a marsjáróba. De a válasz egyszerű volt. Mindet beraktam Martinez űrruhájába, amit elvonzoltam az ideiglenes kertészetnek kijelölt járműbe. Gondoskodtam róla, hogy a fűtés bekapcsolva maradjon, és visszaindultam a lakba. Mire odaértem, már elég hűvös volt, mindössze öt fok. Reszketve és légpamacsokat eregetve extra rétegeket vettem magamra. Szerencsére nem vagyok túl nagy darab, így illettek rám Martinez ruhái, azokra pedig még rá tudtam húzni foggel öltözékét is. De ezeket a rohadt ruhákat szabályzott hőmérsékletű környezethez tervezték, ezért még három réteg alatt is fázta. Bemáztam a hálóhelyemre, és takarókal alá bújtam. Amikor a hőmérséklet egy fok Celsiusra csökkent, biztos ami biztos, vártam még egy órát, hogy a talajbaktériumok tényleg felfogják ideje lehiggadni a következő probléma, amivel szintén szembe kellett néznem, a légkörszabályzó volt. Lehengerlő maga biztonságom ellenére nem tudtam átverni. Tényleg nem akar túl sok o kivonni a levegőből. 15%-os szintnél lejjebb nem tudtam menni vele. Egyszerűen megtagadta az együttműködést, bármit is csináltam. Pedig milyen szépen elterveztem, hogy átprogramozom. De hiába, a biztonsági protokollok, mint kiderült, romban voltak nem hibáztatom, elvégre pont az a funkciója, hogy megakadályozza a légkör halálossá válását. Senki sem gondolkodott úgy a názárnál, hogy hé, hagyjuk bekövetkezni a végzetes oxigén csökkenést, hogy mindenki megdögöljön. Így hát primitívebb tervre volt szükségem. A szabázó más szelepeket használ a levegőből való mintavételre, mint a levegő alkotó elemeinek szétválogatására. Az a levegő, ami fagyasztás elválasztáson esik át, a fűtőegység egy nagy szelepén megy keresztül, a minták viszont kilenc kis szelepen át közlekednek, amelyek aztán mind visszavezetnek a főegységhez. Így a gép teljes képet ad a laklékköréről, és nem vezeti tévútra egyetlen helyi anomália. Ragasztószalaggal lezártam a nyolc szívócsőt, és csak a maradék egyet hagytam meg aktívnak. Aztán egy kertizsák száját hozzáragasztottam az egyik űrruha nyakrészéhez, ezúttal jó zené került sorra. Szúrtam a zsákkaljába egy kis lukat, és ráragasztó szalagoztam a maradék szívócsőre. Aztán felfújtam a zsákot az űrha palackjából vett szintiszta o 2 gondolta A picsába, gondolta a szabályzó, azonnal neki kell esnem az O2 elszívásának. Csodásan ment. Végül úgy döntöttem, mégsem viselek űrruhát, mivel a légköri nyomással nem lesz baj, csak oxigénre van szükségem, úgyhogy mindössze egy O2 palackot meg egy oxigénmaszkot vettem magamhoz az orvosi szobából, és így sokkal szabadabban tudtam mozogni. A maszkom még egy gumi is volt, ami az arcomon tartotta. Ahhoz viszont kellett egy űrruha, hogy figyelni tudjam a lak oxigén szintjét, most, hogy a főszámítógépet meggyőztem róla, hogy a légkör száz százalékban O2-ből áll. Lássuk csak. Martinez ruhája a marsjáróban volt. Johan el volt foglalva a szabályzó átverésével. é viszont víztartályként üzemelt. Az enyémmel nem akartam vacakolni. Hé, elvégre egyenesen rám szapták. <gül> Vagyis két felhasználható űrruha maradt. Fogtam fogelét és bekapcsoltam rajta a belső érzékelőket úgy, hogy a sisakot nem csatoltam rá. Amint az oxigénszint 12%-ra csökkent, visszavettem a maszkot, aztán figyeltem, ahogy tovább és tovább csökken. Amikor elérte az 1%-ot, lekapcsoltam a szabályzót. Talán nem tudom átprogramozni a rohadékot, de ki tudom iktatni. A lak mindenfelé el van látva vészhelyzeti zseblámpákkal energiakimaradás esetére. Az egyikből kiszedtem a ledégőt, és közel hagytam benne egymáshoz a két csupaszkábelt. Így, ha bekapcsolom a lámpát, szikrát csiholok. Fogger ruhájának egyik ókettő 2 palackjára szíjakat illesztettem, és átvetettem a vállamon. Majd csatlakoztattam a palackhoz egy légvezetéket, amit a nagyujjammal leszorítottam. Egészen kicsit engedtem csak meg az O2 szivárgást, annyira, hogy a vezeték a helyén maradjon. Áltam az asztalon, egyik kezemben a szikráztatóval, a másikban az oxigénvezetékkel, és tettem egy próbát. És basszus, működött. Ahogy átfújtam az ókettőt a szikráztatón, megkapcsoltam a zseblámpát, és csodálatos tűzköpet robbant ki a csőből. A tűzriasztó persze bekapcsolt, de annyit hallottam az utóbbi időben, hogy szinte már fel sem tűnt. Aztán megismételtem a műveletet. És újra. Kis mennyiséggel. Csak nyugodtan. Boldogan rászántam az időt. Egészen feldobódtam. Á, ez a világ legjobb terve. Nem csak, hogy megszabadultam az oxigéntől, hanem ráadásul még több vizet állítottam elő. Minden fantasztikusan ment. Egészen a robbanásig. Az egyik pillanatban még vidáman égettem az oxigént, a következőben meg már a lak másik végében voltam, és mindenfelé dölt cuccok, berendezések hevertek. Feltápászkodtam, és láttam, hogy a lakban elszabadult a káosz. Az első gondolatom az volt, rohatul a fülem. A következő meg az, hogy szédülök, és térdre estem. Aztán hasra. Ennyire szédültem. Mindkét kezemmel a fejemet tapogattam, keresve egy sérülést, amitől kétségbe esettel reméltem, hogy nem lesz ott. Úgy tűnt, mindenem megvan. De ahogy végigmentem az arcomon, kibukott a baj. A robbanás ereje letépte rólam a maszkot. Majdnem szinttiszta nitrogént élegeztem. A padlót elborították a lak mindenféle vacskai. Esélyen sem volt rá, hogy megtaláljam az orvosi O2 palackot, vagy akár bármi mást ebben a felfordulásban, mielőtt elájulok. Ekkor vettem észre Louise ruháját. Ott lógott a helyén, nem mozdított el a robbanás. Elvégre nehéz darab. Akkorra meg már volt benne 70 liter víz is. Odarohantam, gyorsan beindítottam az O2-t, bedugtam a fejem a nyakrészen át, a rég eltávolítottam, hogy könnyen hozzáférjek a vízhez. Addig lélegeztem, amíg el nem múlt a szédülés. Aztán vettem egy mély levegőt, és bent tartottam. Így fordultam oda a skafanderhez és a kertizsákhoz, amivel átvertem a szabályzót. A rossz hír az, hogy hagytam őket. A jó hír az, hogy a robbanás nem. Nyolc szívócső még mindig be volt csomagolva, de legalább a kilencedik érzékelni tudja a helyzetet. Oda botorkáltam a szabályzóhoz, és bekapcsoltam. Két másodperces bútolás után, nyilvánvalóakból úgy tervezték, hogy gyorsan beinduljon, rögtön felismerte a problémát. Az oxigénriasztó visítása betöltötte a lakot, miközben a szabályzó olyan gyorsan pumpálta az O2-t a légkörbe, ahogy csak a biztonsági határokon belül lehetséges volt. Kivonni az oxigént az atmoszférából nehéz és időigényes folyamat, de megtölteni vele egyszerű, akár egy szelep megnyitása. Átmásztam a törmeléken Louis űrruhájához, és visszadugtam a fejem, hogy még több jó levegőhöz jussak. Három perc alatt a szabályzó szintre hozta az oxigént a lakba. Akkor vettem csak észre, mennyire megégett az öltözéken. Jókor viseltem három réteg ruhát. A legtöbb kárt az új részek szenvedték el. A legfelső réteg eltűnt, a középső megperzselődött, helyenként pedig teljesen átégett de a belső réteg, a saját uniformisom viszonylag megúszta a dolgot. Úgy látszik, megint nagy mázlim volt. Ránéztem a lak főszámítógépére, és azt láttam, hogy a hőmérséklet 15 fokra emelkedett. Valami nagyon forró és robbanékony dolog történt, és nem tudtam mi az. Vagy hogy hogyan? Itt tartok most. Azon rágódom, hogy mi a fene történt. Ennyi munka, és a felrobbanás után teljesen kimerültem. Hónap milliónyi felszerelés ellenőrzést kell csinálnom, rá kell jönnöm, mégis mi okozta a detonációt, de most csak aludni akarok. Megint a marsjáróban töltöm az éjszakát. Igaz, hogy már nincs hidrogén alakba, de akkor sem akarok egy olyan helyen időzni, ami hajlamos minden ok nélkül a levegőbe repülni. És abban sem lehetek biztos, hogy nem kapott léket valahol. Ezúttal viszek tisztességes kaját és valami zenét, ami nem diszkó. Napló bejegyzés 41. szól Az egész napot azzal töltöttem, hogy teljes diagnosztikákat futtattam le a lak összes rendszerén. Hihetetlenül unalmas volt, de az életem múlik ezeken a gépeken, úgyhogy meg kellett csinálni. Nem feltételezhettem csak úgy, hogy egy robbanás nem okozott maradandó károkat. A legfontosabb tesztekkel kezdtem, a lak burkolat integritása volt az első a sorban. Nagyjából biztos voltam benne, hogy nem sérült meg, ugyanis néhány órát a marsjáróban aludtam, mielőtt visszatértem a lakba, és a nyomás még mindig rendben volt. Leszámítva egy kisebb hőmérséklet alapú fluktuációt, a számítógép nem érzékelt nyomásváltozást. Aztán ellenőriztem az oxigénátort. Ha az elromlott, és nem tudom megjavítani, halott vagyok. De rendben volt. Aztán jött a légkörszabályzó. Az is rendben volt. A hősugárzó egység, elsődleges, akusor, O2 és N2 vízvisszanyerő, víz-visszanyerő, mindhárom légzsilip, világítóberendezés, főszámítógép, és itt tovább, és egyre jobban éreztem magam, ahogy egyre több rendszer bizonyult tökéletesen működő képesnek. El kell ismerni, a náza nem szarral gorigázik a berendezések tervezésekor. Aztán jött a kritikus pont. A talaj ellenőrzése. A lak minden részéből már az egészet földborítja, ugyeber, vettem mintákat és diákat csináltam belőlük. Remegő kezekkel a mikroszkóp alá csúsztattam őket, és kivetítettem a képet. És ott voltak egészséges, aktív baktériumok. Javában csinálták, amit a baktériumoknak csinálni kell. Ezek szerint mégsem fogok éhen halni a négy századik szól után. Lerogytam egy szégbe, és vártam, hogy újra normálisan tudjak lélegezni. Aztán hozzáfogtam a takarításhoz, és jó sok időm volt, hogy közben végig gondoljam, mi történt. Na, mi történt? Hát van egy elméletem. A főszámítógép szerint a robbanás során a belső nyomás 1,4 atmoszférára, a hőmérséklet pedig 15 fokra emelkedett. Kevesebb, mint egy másodperc alatt de a nyomás aztán gyorsan visszaesett egy atmoszférára, aminek lenne értelme, ha a működne. Csak hogy én kikapcsoltam. A hőmérséklet egy darabig még 15 fokon maradt, úgyhogy a hőtágulásnak is jelen kellett volna lennie. Ehelyett a nyomás visszaesett. Szóval a kérdés az, hogy mi lett a plusz nyomással. A hőmérséklet emelkedésével azonos atomszám mellett a nyomásnak is tartósan nőnie kéne. De nem tette. Gyorsan rájöttem a megoldásra. A hidrogén, az egyetlen jelenlévő éghető anyag, elvegyült az oxigénnel, így aztán begyulladt, és vízzé vált. A víz pedig ezerszer sűrűbb, mint a gáz. Szóval a hő megnövelte a nyomást, aztán a hidrogén és az oxigén vízzé alakulása lecsökkentette. A millió dolláros kérdés, hogy honnan a pokolból jött az oxigén. Az egész tervnek az volt a lényege, hogy a minimumon tartsa az oxigén szintet, és megakadályozza a robbanást. És amíg az be nem következett, működött is. Azt hiszem, tudom a választ, és a dolog az agyam kihagyására vezethető vissza. Emlékszel, hogy úgy döntöttem, nem viselek ruhát? Na, az a döntés majdnem a vesztemet okozta. Az orvosi O2 palack szintiszta oxigént kever el a környező levegővel, és azt egy maszkon keresztül továbbítja neked. Ezt a maszkot egy tarkódra illesztett kis gumi tartja az arcodon. Nem légmentesen záródik. Tudom, mire gondolsz? Arra, hogy a maszkból szivárgott az oxigén. De nem. Az oxigént elhasználtam. Belégzésnél az arcomra szívtam a maszkot, és ezzel egy majdnem légmentesen zárt rész jött létre. A kilégzéssel volt a baj. Tudod, hogy az oxigén mekkora hányadát használod el egy normál légvételkor? Én sem tudom, de nem száz százalékát. Minden kilégzésnél oxigént juttattam a rendszerbe. Egyszerűen fel sem merült bennem, pedig bizony fel kellett volna. Ha a tüdő elszívná az összes oxigént, a szájból szájba lélegeztetés nem működne. Micsoda hülye vagyok, hogy nem gondoltam rá. És majdnem bele is döglöttem a hülyeségembe. Sokkal óvatosabbnak kell lennem. Még jó, hogy a hidrogén nagyját elégettem a robbanás előtt, máskülönben nekem annyi lett volna. Így a robbanásnak nem volt elég ereje, hogy kijukassza a lakot, bár ahhoz volt, hogy majdnem átszakítsa a dobhártyámat. Ez az egész azzal kezdődött, hogy észrevettem egy 60 literes hiányt a víztermelésben. A szándékos égetés és a nem annyira szándékos robbanás után most sínem vagyok. A víz visszanyerő elvégezte a dolgát tegnap éjjel, és 50 liter friss vizet nyert ki a levegőből. Louise űruhájában tárolja, amit mostantól úgy hívok, hogy a ciszterna mert az sokkal vagányabbul hangzik. A maradék tíz litert a száraz talaj magába szívta. Sok fizikai munkát végeztem ma, kiérdemeltem egy teljes étkezést, és hogy megünnepeljem a visszatérésemet a lakba, szépen hátradőlök, és nézek egy kis vacak 20. századi tévésorozatot, Louis parancsnok jó voltából. Hazárd megy megye lordjaim, eh? <tudododod> Tegyünk vele egy próbát. Naplóbejegyzés: 42. szól. Ma sokáig aludtam. Ki járt nekem? A marsjáróban töltött négy pocsék éjszaka után a hálóhelyen volt a valaha készített legpuhább, leggyönyörűbb bágya a világon. De végül kivonszoltam a seggem, és befejeztem a robbanás utáni takarítást. Visszaköltöztettem a burgonya növényeket is, méghozzá éppen időben. Csíráznak. Egészségesnek és boldognak tűnnek. Ez nem kémia, orvostudomány, bakteorológia, táplálkozás elemzés, robbanás dinamika, vagy bármi ilyesmi, amivel mostanában szarakodtam. Ez botanika. Csak fel tudok nevelni néhány növényt anélkül, hogy elkúrnám. Ugye? Tudod, mi az igazi szívás? Hogy csak 130 liter vizet csináltam, vagyis még 470 liter hátra van. Azt hinnét, hogy miután kétszer majdnem kinyírtam magam, abba hagyom a a hidrazinna. <gül> De nem. Még tíz napon át tíz óránként fogok hidrazint lebontani és hidrogént égetni. De most már jobban csinálom majd. Ahelyett, hogy tiszta reakcióval dolgoznék, egy kis lánggal rendszeres hidrogéntisztogatásokat fogok végezni. Fokozatosan égetem majd el, és így nem fog egyszerre összegyűlni egy markölő mennyiség. Van egy csomó fölös idő. A CO2 tartályok tíz óra alatt telnek meg, a hidrazil lebontása és a hidrogén elégetése pedig csak húsz percet vesz igénybe. A fennmaradó időt tévénézéssel töltöm. – Na, most komolyan. Egyértelmű, hogy lítábornok simán lehagy egy rendőrkocsit. Miért nem a farmjukon tartóztatja a és gyúktesókat, amikor nem az autójukban ülnek? –